Ненавидіти свою рідну мову. Ти усвідомлюєш третєсортність своєї мови в тому суспільстві. І від того починаєш тихо її ненавидіти. Ти пробуєш говорити сильною мовою, а виходить, я захворіла. І всі з тебе сміються. І тебе починаєш сповнювати спротив своєї культурі. Ти перше починаєш її ганити і топтати. В принципі, це дуже поширений синдром. Подивіться, зараз у Росії найбільшими шовіністами є люди з українськими прізвищами. Але раптом одного дня ти починаєш усвідомлювати, що щось не так. Потім це щось не так перетворюється на «все не так», а потім у грудях починає з'яяти та холодна діра, про яку казав Чижик». Асюня продовжила «Тараса Гайворона знаєте?» Його батько – відомий дисидент. З Тарасом у школі ніхто не дружив. Шарахалися від нього, як від прокаженого. Він сидів окремо на задній парті. Йому ніколи не подавали гумку, якщо він просив у когось. Точніше, йому б ніколи не подали гумки, якби він про це попросив. Йому ніколи не підказували на уроках. А єдиною оцінкою була трійка – Щоправда, поза школою, у дворі ми з ним дружили. Не так, щоб дуже, проте, це вже було для нього щось. У дворі він був інакший, аніж у школі. В шкільній обстановці він не міг на уроці вимовити й слова. Зайкався, затинався. А у дворі він був якийсь нарваний. Коли ми гралися у козаків-розбійників, то він сприймав гру не як дитячу забавку, а як справжню війну. Його охоплювала така лють до супротивника – «Що нам часом ставало страшно. Тепер він став політиком. Дуже відомим політиком. Але так і лишився тим самим нарваним хлопчиським бунтарем, який бунтує проти всіх і всього підряд. Йому не важливо, чому він бунтує. Він бунтує тому, що це його модель поведінки. Він один, а кругом вороги. І треба воювати». Кремпленові костюми, шиньони, парики, тобто перуки, нейлонові блузки з рюшами, дерев'яні ящики для тари, плащ з металевими кнопками, туш у маленькій коробочці разом із пластмасовою щіточкою, компактна пудра, стрілки на повіках, блискуча пряшка на поясі від плаща. Мінеральна вода «Ісінтукі-17», ситро лимонад у зеленій або коричневій півлітровій пляшечці з хмаркоподібною етикеткою, колекція етикеток, передовий робітник, батники, квартирна черга, в'язень, плетені вручну мухерові ковтинки, чорно-білі картки артистів кіно, пластмасова заколка волосся у вигляді ромашки, нові райони Києва на Піску, кінотеатр «Комунар», трамвай номер 13, Червона площа, вокзал, площа Ленінського комсомолу, площа Калініна, «Любіть Україну», найстрашніші слова, які можуть бути, і головне – «Макс червоний в Росії». «А пам'ятаєте комсомольські збори, коли ми хотіли прийняти Тараса в комсомол?» – перебила Масюню ляля. Муха переконувала його. «Тобі буде краще, повір, ніхто на тебе не тикатиме пальцем, ніхто над тобою не знущатиметься, ти будеш такий, як усі». А Людка обурилася. «Як ти можеш таке казати? Ти ж комсорг, ти перетворюєш комсомол на казна що? На засіб, за допомогою якого роблять кар'єру». «Ми не можемо його прийняти! Він не гідний звання комсомольця!» Вона була така палка у своїх промовах, аж ми не вірили, що вона може бути щира. А вона, виявляється, і справді була щира. Вона стала секретарем райкому комсомолу, а після перебудови так і не змогла повірити в щось інше. Вона випадково підставилася під кулю під час змагань зі стрільби з тендовою зброєю. Чоловічий вчинок Ніколи б не подумала. А в школі була сірою посередністю. Любов, комсомол і вісна. Стоп, хліхало. Комсомол як передовий загін молоді. А не вже є хтось у непередовому загоні? Звіті з кастрами. Оце влучно. Штандер, штандар, Тарас. Перед лицем своїх товаришів. Товаришів, яких скоро не буде. Урочисто обіцяю. Як легко порушити обіцянку Обіцянку Особливо коли Обіцянка дається нащиро Любити свою соціалістичну Батьківщину Що це таке соціалістична батьківщина А як же можна все на світі Вибирати сину Наближати комуністичне майбутнє Який ще ідіот Вірить у комуністичне майбутнє Коли не буде грошей І у всіх буде все порівну Яка абсурдна ідея навіть представникам нижчих еволюційних рівнів притаманне почуття власності, інстинкт свого, навіть найменша пташина чи гризун мітить свою територію і бореться до смерті, відстоюючи її кордони. Як може бути у людей бути все спільне, яке огідне слово, спільне, які гидкі слова, общага, общак і яке ностальгійно тривожне, моє. «Ми, діти-шістдесятники, прожили дитинство зі страхом. Ні, я не точно. Страх відібрав у нас дитинство. Ми жили в постійній напрузі. Ми не знали, можна таке сказати чи ні, можна таке зробити чи ні. Ми жили не наче йшли мінним полем». Лялю перебив Рюрик. «Та що ви носитеся зі своїм шістдесятництвом, як дурень з писаною торбою?» І спрямував свою агресію просто на Чижика. Що ти, панькаєшся, зі своїми шістдесятниками? Що ти їх захищаєш? Так, вони зробили свою справу шістдесятих. Вони внесли в літературу живий струмінь, визнаю. А тепер вони заважають. Розумієш? Заважають. Нам, мені. Коли треба було боротися словом, вони по-дитячому, а точніше по-собачому, вискочили, гавкнули з буди, а потім полізли назад, у будку, і там тихо просиділи дотепер. А зараз виповзли на сонечко, мовляв, «Ах, ми люди совісті!» А поки вони сиділи в буді і підгавкували господареві, нам довелося розгрібати лайно, нам, цинікам, а не їм. Романтикам і людям совісті Чижик відреагував досить спокійно «Я виріс у колі шістдесятників і знаю про це більше»